Han är inte med i deras humor länge <skratt> Erik sitter och lyssnar och en tår faller ner <skratt> Här har du bara med du bara levererar Niklas <skratt> Ja, jag är, jag är on fire today, jag kan inte sluta Men så kör igång, så kanske jag säger saker jag får om Ska vi köra då? ja, ja. Brassa, brassa, mandelmassa och hej och välkomna till Tommy, filma Niklas och Emilio, din fackla i detta filmmörker. Med mig som vanligt har jag Niklas Lundqvist och Emilio Spinetti. Hej, hej, hej. hej, hej. Allt bra? Ja. Samma kristad. in ja, är... ja, som vanligt. Du bryr dig egentligen inte alls om hur vi mår. Men Nej, jag kan i alla fall säga... Jag bara här med. Ja, ja. ja. Det har börjat snöa jättemycket här. Har det? Uh, ja, jag har inte sett det? Har du sett det? Uh, det <laughs> regnar så fan där jag är. Men någon snöar jag. Snöar det snöstorm? Det bara är bara lokalt <laughs> över Hästeby här. Vi kommer nog till dig snart i alla fall. Oh, thank ja, men... you. Varsågod. Mm, uh... Annars är det bra. Ja, jag, jag tänker faktiskt börja med att börja med sig för ljudkvaliteten på förra avsnitt vi kanske märkte var lite dålig. Tommy väger ju mick. Vi trodde att det där ljudet skulle gå och försvinna bort. Det skulle komma med inspelningen. Det gjorde det inte. Han mitt inte hela helvete. Det är på honom. Och sen var det något väldigt burkigt ljud mellan mig och Niklas. Så vi börjar med sig för den dåliga ljudkvaliteten. Vill ni ha det bättre, skicka pengar till oss. Jag vet inte, vad har du för bankdetails Niklas? Uh, jo, det är clearing nummer och bla, blablabla. Nej, men säg, uh, vi kan ju <laughs> köpa en i julklapp åt oss. Kanske nya mickar i julklapp skulle det ju sitta bra. Det skulle jag uppskatta jävligt mycket. Det är väl bara Mi Emilie som har dålig mick. Det är bara du som ska ta hand om det. Jag har dålig mick, du har dålig personlighet. Vi, we even ourselves out. <laughs> mm. <laughs> jag har ju åkt på en rejäl förkylning faktiskt. Så det kommer bli ett kort avsnitt, jag måste ligga och kurera mig Jag har köpt sådana här japansk medicin Ett eh, tabletter där det är fem kanji som inte ens jag kan läsa Ett kanji kan jag läsa Det är typ, där och det, betyder typ nej, men det betyder en här uppskjut eller något sådär Sen är det en bild på uh, baksidan Där en gubbe som ser uh, helt så här, drogad nere ut Och så tar ta han in de här tabletterna i munnen Och helt plötsligt får han sån här i den här jävulsögon typ. helt helt jävla galen Så det är någon slags upp och Så sådana har jag tryckt i mig hoppas att eh, Nej. Det går. Ja, verkligen. Det, det blir någon slags Easter egg där Kanske. <laughs> <laughs> Vi får länka det i podcasten sen med bilder på när du sitter och honar ner dammet honar ner. Okej. Har någon som splatterfilmen? Mm. Så jag kommer mest vara lite i bakgrunden, jag kommer fungera som en express i det här avsnittet och bara njuta. Scenen är er. <svittighet> ja. <skratt> Aldrig. Tommy, du skulle ju fråga, fråga mig någonting. Ja, <skratt> just det. <skratt> du ville vill berätta någonting. <skratt> ja. Men det lät ju inte alls Chris, som vi trodde att det skulle göra. Man märker att det utvecklats på vårt här repensionell eh, segway. Så... Ja, ja. ja ska... inte viktigt där än kanske. men mm. ska vi säga någonting. Till... Ja, jag har alltså då fått eh, lite notes av vår producent Danny Gleisner. Som mm. har nu börjat lyssna på podcasten på halvår. <laughs> <lite sy> <laughs> Han har lite synpunkter på vissa grejer. Och det är faktiskt jag som får den största slängen av sleven. Eh, till att börja med säger han ett sluta ett mat när ni spelar in podcasten. Det, det, det låter illa och det är ganska respektlöst att sitta typ Att man hör någon som här tugga chips med den typ av nylig att försöker lägga fram en resonemang. Att eh, prata med mat i inte trevligt överhuvudtaget. Så det, så det har jag, ska jag sluta med nu. Nummer två. Eh, så har han noterat att jag ofta liksom min tanke liksom seglar iväg på, på annat håll <laughs> när, när du börjar diskutera saker så sen när ni frågar mig någonting då sitter jag bara euh, ja <laughs> <laughs> ja jo jag håller, jag håller väl med så här, liksom. det bästa var ju när vi kallade dig för avslutet eller för förrförra kanske bara, nej, nej. <laughs> nej, <laughs> det var det bara nej är... nej nej jag bara, bara leker <laughs> Alltså, när jag lyssnar på det i efterhand Det var det riktigt pinsamt. Så nu när Tommy pratar jättelänge om den här Hugo-filmen och sen frågar mig så här. Ja oh, Niklas vad tror du om det där?" Och jag sitter bara, äh, äh, äh. bara, bara Nej, Öh. Öh. Nej jag har inte peppat. Jag har inte peppat. Liksom klar precis. Får jag fråga. Är, är din pappa likadan Niklas? Janne Lundqvist. The Godfather. Godfather. Alltså, är, jo, han kan... Janne, Lundqv Janne Lundqvist låter bara som Janne Långbäck. Jag skrattade så sjukt mycket förra avsnitt när jag försökte härma. Han hans skratt och han skrattar igen. Kan, kan du inte försöka igen? Hur låter Janne när han skrattar? Nej, så var det inte. inte. Kom igen nu. Nej, nej jag kan inte. Jag kan det var någon, det var någon sån där. Inte. Det var en dålig imitation och en dålig imitation. Nej, det var, det var det roligaste jag hört i den här podcasten. Ni som inte har lyssnat på det kan tillbaka till ett avsnitt och lyssna på det. Precis. Sen, ah! Ah! Ah! Ah! Ja, det var något så jag konstigt var det. Ja, det något sånt där, skrattar ah, ah! man. Ja, utan, vad, um, det glejs när mer att vi ska göra Ja, han säger ja. den där italienaren måste tona ner sina rasistiska <laughs> åsikter. Men det har du väl, du bad väl om ursäkt för det till och med. Det är ju det, gjorde det. Jag det är det. Det ja men då är vi klara på det, Och sen, det sist, av, sist av allt så sa han att eh, Du måste fortsätta titta på Terra Nova. För Daniel vill veta hur det går där. Okay. <laughs> så det har jag faktiskt gjort Jag har sett ett avsnitt Vill ni höra vad som, eh, vad som händer? Vi, ska, vi spara, ska vi spara det till efter Som eh, är lite godis i slutet Nej kör på nu Kör på nu Medan Tommy orkar Han är, kanske inte orkar så länge <laughs> Den I alla fall. I... Ja. Mm. Eh, Terranova då. Eh, <laughs> eh, det blir väldigt stor dramatik eftersom det första, det första mordet som någonsin har begåtts i Terranova <laughs> uppdagas. Och det blir så här extremt tråkig stämning då när det går upp för hela den här kolonin. Att de här problemen som var i framtiden har de då tagit med sig tillbaka då till... Ja den här nya ny starten. Att bara för att vi har bytt ställe så är vi liksom inte annorlunda. Det fortfarande... Vi kan fortfarande mörda varandra om det skulle vara på det sättet. Så då är det en så här, väldigt så här, tryckt stämning hela avsnittet igenom. Och, ja, jag kunde inte bry mig så, så mycket mindre det. Men eh, sen så eh, händer i alla fall lite saker då. Det blir en konflikt som vanligt mellan pappan och sonen. Sonen börjar jobba på en bar och eh, det jag tycker inte fattningen är bra. Alltså okej, okay, så de åker tillbaka till den för att skapa ett nytt samhälle utan största problem. Det första de gör är att bygga en bar. Ja, men där har man... det aldrig hänt skit. Nej precis. Ja, det är faktiskt kring baren där som det kretsar där när de på, har någon sån här svart klubb. Så de håller på att spela där. Vad har han alltså? Alltså vilka är så som de skickade tillbaka i tiden? Kan du skicka lite smarta person? Ja, det var lite blandat i Vissa var forskare och vissa var så här, bartenders. Så de måste ju också göra någonting. <laughs> oh, men och så är det. De, de frågar, det har... har du en, en tvåårig utbildning? Ja, det har jag. De frågar inte vilken utbildning. Precis, bartenderutskolan. Bartender <laughs> <är så> <laughs> på Koss har jag utbildat mig i sex veckor i månaden. Gjort Nej, men det. Är, äh, det är väl, har väl varit det, mitt största problem med Taranova Det här med hela tiden att det är de här familjekonflikterna. Och det är, som allra sämst blir ju när pappan och hans emo emoson då har liksom... Ja, äh, men du låter inte mig vara vuxen. Så, äh, men, ja, men du ska lyssna på din pappa och så vidare. Och det, så har det varit i varje avsnitt. Och det börjar bli minst sagt ganska tjatigt vid det här laget. Okay. Och uh, ja... Och sen så, ja, så hittar de då den här, vem då som mördade den här killen och det är då, det är en soldat tydligen de är med i, från Terranova-lägret. Och eh, den smarta lösningen de gör är att eh, de förvisar honom från Terranova vilket känns ganska dumt på pappret i och med att de har ju de här, eh, de här andra gänget The Others liksom, som har ett läger lite längre bort som de krigar mot. Då känns det som att den här killen de förvisar han kommer bara gå till det här andra läget och säga ja, ah, kan jag joina er istället? Ja ah, bra, jag kan alla Terranovas eh, militära hemligheter. Ja ah, bra, ah, men då, då kör vi liksom. Idiot. Det känns som en väldigt dum grej att göra. Inte så genomtänkt. Eh, och var några dinosaurier med? Hur hade nej, du löst den här frågan? Hade du jag bara avrättat honom? honom i... och bara in med, in med pipan i käften på honom så får han så här, hacka de här nej, nej, tänderna nej. på... Geväret och sen bara blåser i skallen av honom Jag hade nog inte sett Jätt så bra signaler Jag hade satt han i fängelse alltså, om du har byggt en bar <laughs> Måste du fan ha byggt ett fängelse Det är klart det måste finnas ett fängelse ja, men, Albert, Har du byggt en bar måste du fan ha byggt ett fängelse ja, det går lite I hand i hand I ordningen av byggnader du sätter upp När du startar ett samhälle så tror jag fängelse kommer före bar Mm Ja, det är, <laughs> känns lite Du det, det, det, det beror på vem en utopia du lever i. Om det är Niklas, så är det, det är ju bara avrättning, huvudskap. Han har fångat så här tre sådana där dinos i, ett där, i en liten, liten källare. som man bara slänger in lite folk i då då. <laughs> Ibland <laughs> behöver de bara mat, så då dömer han någon bara för att... <laughs> ja, det är billigare än att... Du är billigare än att gå till ICA och köpa din och vad, vad hade du sagt? Nu, nu, nu är det lite roll Niklas, vad hade du sagt till den här soldaten nu när du kom på att han är mördare? Nu får du ihop någonting. Ja, men lite, lite typ så här bara. Ja, bara... för att du har kommit hit till eh, en ny plats på jorden så kan du inte uppföra dig hur som helst. Vi har ändå lagar och stadgar här att upprätthålla så... Och då då, Dai, svar, man då svarar oh, såhär, då svarar han så här. that's good television. <laughs> men då svarar han. Vad säger du då Anton? Ja men då, då svarar han typ så "Ooh, I'm shaking my boots." <laughs> <laughs> och gör då. Tar du nog strax polis skepp <laughs> <på> honom. <laughs> då tar jag upp pistolen och sätter den mellan tänderna på dem och säger så "You do not want to talk like that to me. <laughs> <laughs> Now suck it." <laughs> Helt sjukt det där. The from the room. Ja, vi släpper som honom. You, you, do do not. you do not want to stop. oh hi Mark. Oh hi Mark, boom, sjuklar <laughs> honom. De anställa oss tre för, Terranova för, för författare för, ja. författare för, författare för, upp det. Du de, rör om lite i grytan. Så ja, men vad sa du med din och med Nej, jo, lite på slutet så äh, hittar de ett dinoägg där då som ska födas. Och det är, eller kläckas. jag och, och kan säga att det var så dåligt gjort. Alltså, om ni kommer ihåg Jurassic Park där när Raptorn föds där, ur det ägget när det kläcks. Det ser väl ändå okej okay ut, kan ja, inte men... Det bästa, men det är okej. Okay. Men nu ser det ut som de har typ kört in någon Jurassic Park-leksak typ, i något stort jävla ägg. Och liksom, så, bara, så är det någon som sitter och rör på den. Bara, såhär, med handen bara. Huvudet så åker upp och ner. Såhär. Det måste ni nästan ladda ner. Det måste ni nästan ladda ner själva och se hur dåligt det är. Jag på, Det låter som den där Monty python med The Dead Parrot. Ja, men det är väl det är väl ungefär så kan jag säga. Shit. Fast i med dinosaurier. Ja. This dino is dead. No, no, it's just resting. It's just resting. Oh. Nej, men uh, vi ser fram emot nästa veckas teranova. Det gör vi. <laughs> det gör vi. Uh. Det är en serie som uh, fortsätter att imponera på mig. Ja, <laughs> <laughs> oh, Vi måste ringa de där snubbarna som gör det. Och bara, tja. Hur mår ja. du egentligen? <laughs> Behöver du en kram? Men, men är det inte att den är helt lätt smält att titta på? Allt... det är jättelätt att titta på. Ja, du har äh... inga förväntningar alls när du sätter på den. Alltså, så... nej, nej, precis. Det... det är mer så Jag fick faktiskt skita med en polare för att vi, vi hackade ner på den här serien. För han tycker att den är bra. Jag, jag har inte på sagt alla... någonting. Jag, jag, jag har inte sett inte ens två sekunder. Nej, ja jag alltså. heller. Jag ju bara han spekulera. spekulerar. Oh, det är skitbra, det är som fan... som Stargate fast med dinosaurier, jag bara nej. Jo men det låter ju, assbra, ju. på pappret låter ja, det låter det, som är... det är din, din dinosaur och ju... Stargate Men han kollar ju på serien så tycker jag att den är bra ja. Det är hans han korsad vära säkert... Ja, det är hans korsad vära <laughs> ja, men när tänker ni se något avsnitt av det här? För ni, är ni inte lite sugna på att bara se det? Liksom, egna nej, jag ty jag tycker du målar nej. upp en rätt så bra bild. vad <laughs> alltså, ja. går så hittade Nova okay. världen du, ah, ja. du tjänar fan tillbaka dina pengar på det. Så du, du gör det fan bra. Mm. Okej. Okay. <laughs> Quit my day job. börjar med det här ja. alltså, Full-time Terranova-recaps. Yeah. <laughs> med alter, alter, alternate scenes- Alltså, du, ja, har sett no ska vi fortsätta för fan? Nu måste vi fan släppa ett här i Har du sett ja. mer då, Niklas? Jag har sett jättemycket. Mm. Um, In Time har jag sett som ska vi börja där, Tommy pratade om. Kan vi göra. Tyvärr inte Emilio sett den. Så det... Nej, jag har inte sett det. mer. Är... Frist. Jag tyckte den var skit, måste jag säga. Okej. Okay. Inte, alltså första 20 minuterna Visst, när man liksom så här Får liksom Ett litet grepp om vad det här samhället Vad det går ut på, då är det intressant Men I takt med att han Direkt när han åker till den här nya Vad heter det, New Greenwich eller någonting sånt där. Det här nya liksom Utopiska samhället Där alla är rika Då tycker jag det börjar falla ihop Ganska omgående det är ju rätt så coolt när de sitter och spelar på kasin och spelar bort tid och sånt där. Jag tycker det tycker vi är rätt så att, att allting funkar som en valuta. Jo, det är, alltså, det är lite så här små coola grejer. Det skulle se väldigt roligt om Jacentin yes Blake bara torskade och bara dör där vid bordet. Och de då bara bara bort honom och, liksom och kastade <laughs> Slutbilden liksom. Det skulle vara ganska häftigt. Men vad um, var det du följde på då? Nej, men det var ganska mycket det du tog upp där förra gången. När de ska börja liksom rona banker... Och jag kan säga att jag, det var länge sedan jag störde mig så mycket på en karaktär som på hon, Amanda Seyfrieds, helt liksom nollställd. Hon bara håller på att blinka med sina stora ögon hela filmen och gör liksom mm. ingenting. Och det är ingen, ingen personkemi överhuvudtaget mellan henne och, och Justin Timberlake, det tycker jag. Stelt. Men du, du, du, du, du, du frågade sig att du ju mig förra avsnittet, eller för, förra varv, men att du tyckte om Jassim Timbleks rollpresentation som han gjorde i eh, Social Network. V vad mm. säger du här då? <laughs> Är det en, någon slags natt och dag, hej? Ja, lite så. Men alltså han har inte fått det liksom så lätt för sig heller med det här manuset. <laughs> Fast och manuset är, är väl inte... inget fel på? Alltså storyn i sig tycker jag hur bra som helst. Det är väl själva utförandet? Jag tycker att, som... det... Ja, jag vet. Ja, kanske att det finns en bra story där. Alltså, jag gillar ju liksom hela idén. Men de har ju inte gjort något bra av den tycker jag. Mm. Det blir ju bara en, liksom, en jakt, jaktfilm sen i slutändan. Att de, de här Time Bandits eller vad de heter, <coughs> springer omkring och jag, jagar Jason Simplex. Det blir så. Det har man ju sett hundra gånger förut. Mm. Då, då blir det ingen kittlande idé längre. Då blir det bara som en vanlig science fiction thriller. Jag, jag visste inte... Jag, jag frågade när jag recenserade den här filmen hur de liksom över tiden på varandra. Du vet att man kunde sno tider från varandra. Fattar du det? Ja, just det. Nej, alltså, det ser ut som någon sån här variant av armbrytning när de satt där vi... När vi bordet där. så alltså, helt plötsligt så bara vänder de på armen och bara... Ooo! Så alltså, fan liksom på hand. Man fattar absolut inte hur det går till och, För du verkar ju fa fallera på den där... Eh, eller, teknologin som de har där att man liksom kan bara gå fram till vem som helst och ta dem i armen och snå tiden. Det, det är ju någonting ja. som är fel då. Ja, det verkar ju väldigt för dåligt. System, det där, väldigt för simpelt. Det är man inte tänkt till, riktigt. Nej. Ehm, inte ens förlöjligt för sig. Ja, precis. Det är som bankkort som vem som helst kan bara gå runt och dra liksom, ja. hur, man, hur man vill. Ingen bra. Då Do, gillar jag att han från uh, uh, Mad men är med. Det, det höjer ju filmen lite. Även fast han inte är inte med så mycket. Men um, men uh, annars... Och, och så är det kul att uh, Killian Murphy är med. Fast han han gör väl inte så mycket väsen av sig kanske. Nej. Uh, ja, Nej. Jag, jag kan nog säga att uh, skit i den här faktiskt. Ja, det är så illa alltså. Bli spännande. jag kommer inte om den här. Men ja, visst... du borde väl göra det om Tom ska stämma. Ja, vi får se hur, Ante, hur Ante det är. Så man han man den eller så, jag hatar man den. Mm. Men du satt den inte Precis. trygga på den Jag hatar fall. den inte. Jag? Nej, en Nej. två. Ja, två, nu får jag. Ja. Och då var jag ganska generös tycker jag ja. <clears throat> Och sen? Uh, sen har jag sett Melancholia och den tyckte jag var det är väldigt bra Okej okay. Nu kommer jag inte ihåg riktigt vad vi Var det i förra avsnittet vi pratade om den? Hade varit? Ja, jag, jag bara skrapade lite lätt på ita Men ja, du kör på mm. um, det, var, det här är alltså den första Lars von Trier-filmen som jag ser Så jag hade liksom ingen direkta förväntningar Med att det skulle vara väldigt mycket Att det skulle vara väldigt så här svårsmält Och uh, uh, Ingen så här munter historia liksom och, och så var det också men jag gillar, jag gillar själva liksom uppdelningen där att första halvan då är det bröllopet och sen andra halvan då är det här liksom när den här melankoliska planeten närmar sig jorden. Tycker att, jag vet, det är en häftig, häftig blandning där på något sätt. Det, man har ju så sjukt ångest med, med karaktärerna ja, den sista halvan. Jo, sista halvan. Första halvan är ju inte så glad heller men... Rörlopet, men det är verkligen där man känner verkligen det. sätter sett den där här sista halvan på filmen det Ja verkligen. Det känns väldigt såhär, hopplöst. liksom så och ja, mm. alltså det är, en, det är en film som verkligen stannar kvar och sen liksom, när den är slut. Man liksom, går och tänker på den flera dagar jag... efteråt liksom. Mm. Fan det är helt sjukt att du inte sett någonting från 1910. Någon jag är som du, du gillar. David Lynch och Twin Peaks och så där, så säger jag att du måste se hans eh, tv-serie Riket. Eh, ja, det är bland absolut. det coolaste jag har sett faktiskt i tv-serier. Men nästan lika bra som Twin Peaks, inte långt ifrån. Oj, oj, oj. Det är ja, det får bli... helt tokigt. Sen om du ska se hans film så säger jag att du ska se Breaking the Waves. Det är hans bästa tycker jag. Breaking the Waves med Stellan Skarsgård. Ja, ah, Stellan Skarsgård och Emily Watson. Är med. Mm. Jag måste nästan börja kolla upp hans tidigare grejer. Mm. Det här Dansk tycker jag var riktigt, riktigt Danska nej, de kan. Mm. Öpp öppningen då på filmen? Bara lite kort. Inte det helt galet snyggt? Ja, det är sjukt snyggt. Och väldigt obehagligt, tycker jag. Och sen så när de här scenerna... Äh, vad, vad säger man? Att det är typ målningar eller vad de liksom... Det ser ut som målningar. Mm. Som typ rör på sig på något sätt svårt att förklara. Mm. Men sen så, i slutet i slut av filmen så liksom så kommer de här grejerna tillbaka då, på något sätt. Ja. Ah. Knyts ihop, på ett snyggt sätt. Ah, ja. ehm, Nej. Sen, sen vet jag inte om det finns någon, liksom, någon budskap direkt i film. Det har jag försökt sitta och klura på, vad, vad han vill säga. Ja, det finns ju säkert, finns ju alltid i hans hela film. Jag vet bara, de här scenerna i början är ju hämtade från de här som kända tavlor som han har Eh, eh, rekonstruerat eh, om till exempel när hon ligger i den här bäcken så är det ju från eh, hamlet eh, till exempel. Okej. Okay. Så det är ju mycket som där små eh, säkert med här metaforer och sånt där som jag, jag har ingen alls koll på men jag läser lite snabbt om det. Så. Men det, ja. det tillför ingenting till själva filmen, filmen tycker jag. Jag tycker det är sån där, man, man får ta den som, som man vill. Jo, absolut Ja, Jag tycker det var väldigt bra Jag tycker det är nog en av årets bästa filmer Måste jag säga ja, Kommer nog vara med på min lista När vi ska sammanfatta året mm. Ska vi knalla vidare? Ja, kanske har sett något. Nu har sett Ja, nu har jag pratat jättemycket Nu från du Var Vad har du sett? Jag har inte så mycket att säga Jag såg om Office Space igår i ett försök att läxa upp min flickvän i bra film. Nu kollar hon art på mig. Eh, sen såg jag faktiskt Horrible Bosses häromdagen som var så där ja men ja. har ni sett den? Ja, jag har sett den. ja eh. eh. Jag vet inte, den var, alltså, var okej. det var ju verkligen inte bra men det var okej. Det är ju jag vet jag som inte riktigt vad man ska säga om mm. den filmen, egentligen. Den, den, den, är inte, den är inte dålig, men den bra. In, ingenstans. <laughs> den, den, man glömmer Nej, alltså, bort det... den direkt efter man har sett den. Jag skulle ju aldrig den kunna var, återberätta det den. Det var en underhållande film. Men jag har ingenting mer att säga om den än det, egentligen. Alltså, den, den var väldigt intetsägande. Mm. Eller det, hur? Ja, det, det är ju bara en karaktär som är rolig i den filmen. Det är ju Kevin Spacey- så. Kevin Spacey är riktigt jävla skön. Jag gillar dock um... Jag som gillar Jason Bateman förstås Men han gör ju inget större väsen också, jag. Han är bara cool för att det är Jason Bateman ja. Ja, jag Vi gillar ju jag... bara honom bara För att älska Rösted ja. Development ja, det är... Han är ju en bra liksom, skådis När han är med andra Han är ju väldigt en tycker jag. Ja. Så han, han gör sig ju bäst i sådana här filmer Där han inte har någon direkt så huvudroll utan han delar det med andra. Det, det passar honom verkligen jättebra, tycker jag. Men äh, alltså, det är inte så jävla. Intressant karaktär. Colin Farrells karaktär Bobby Pellet, tycker jag. Ja, det är rätt kul. Men. <laughs> men även <mer, laughs> Horrible Bosses. Men jag ja. tycker man ska se den ändå. Ja, definitivt. Tyren, men. ja. en den amerikanska komedimängden. Ja, precis faktiskt. Men ja, den är, den är, den är, lite, den är lite intressant hyren. Sen eh, har jag börjat kolla på Jag har, fått, jag har faktiskt eh, Tommy kommer säkert flippa lite nu Men jag har faktiskt gett upp Skyrim ett par dagar nu eh, jag, eh, jag gjorde lite dåliga val Jag tog lite för mycket quests På en gång och blev lite overwhelmed Av, <laughs> av allt jag hade att göra Så jag var tvungen att lägga ner det lite Och nu har jag kollat på jag började för någon dag sen och såg ett avsnitt, jag såg det första avsnittet och nu i går, näi så såg jag 15 avsnitt av The West Wing. Och jag är helt. 15. Fem ja, på en dag. <laughs> Hade inte du en uppsats att skriva? Det gick inte så bra. Jag har skrivit 200 tecken bara. <laughs> What the fuck? <laughs> <laughs> jag bara, fan vad skönt Så chefen ringde och bara, ja men du, du får vara ledig imorgon Jag bara, fan vad bra jag skriva min uppsats. Det, det är rätt så kul att du har vågat ta på dig det här projektet För det här är ju en serie som du och jag har snackat om Emilio typ i tre år och Det känns som vi kan allt om den här serien Fast vi inte har sett ett, jag vet inte, Vi har väl sett någon mm. slags Sporadiskt, lite små scener Kanske när det har gått på SVT mm. Men vi vet ju alltid att de går i korridorerna och pratar och ger order till varandra Vi brukar ju driva med det mycket men det är ingen av oss som har sett serien Men nu har jag sett den det delen av första säsongen och det är så jävla bra Nu måste jag hoppa in och se det Jag är ju mest nyfiken bara för det är samma ju samma eller som skrev Social Network Aaron Sorkin Ja, Aaron Sorkin, precis som ska skriva Steve Jobs-filmen också, va? Ja. Så uppenbart så klockorna stannar Ja, men det kommer bli jävligt bra, du vet man Nej. Tror du nej. Jag vet inte, jag är inte dugsugen på Steve Jobs-filmen. Jag vill ha en ny Social Network-film. Och där känns det som att... Jag är inte taggad för den. nu är en alla säger den är Jag har ingen... HÅR SÅSETTEN! Ja, vi vaknade Marcus om. Ja, vi har alla en liten Marcus i oss Som måste komma ut Låt som en att det... baj... du pratar om nej, en <laughs> <och alla ting. laughs> sjukt ja, Då får vi prata mer om ikväll ja. No, no. Ja. ja Ja, nej men annars Det har jag faktiskt inte sett någonting annat än våran eh, Feature presentation film Grymt, då kan du berätta om den Ja oh. Ja, ah, det är en snubbe. Han får cancer och sedan är det roligt. Ah, lite inlevelse. <laughs> jag, jag, jag, jag, jag, får, jag får inte berätta om mina filmer jag sett. Ah, <laughs> nej, du, nej, Tommy. Det blir inget. Du är förkyld. <laughs> för medicinera dig själv. Ah, du kan ta en lyxrunk så länge. Mm. Uh, men... Uh, jag gillar den här filmen som fan. Skämtar faktiskt. du med mig? Får jag inte berätta vad jag har sett? <laughs> <laughs> jävla as. Jo, ja, men ta det då. <laughs> okay, nu, nu blir det jävla dumt antiklimax när jag ska sitta och berätta. Nu blir inget kul längre. <laughs> Nej, vi sa att vill skippa dig. Jag har, jag har slutat titta på The Office. Så. Ja, bra. Tack. 50-50 i /50 alla fall om... Eh, eh, vad heter han? Joseph gordon Levitt karaktär är den Som eh, han diagnostiseras med cancer Och filmen handlar då Mer eller mindre bara om Hans eh, Kamp för att hantera det här Tycker jag är väl en rätt simpel Den är väl eh, ett slags eh, baserad på någon slags verklig händelse Ja då? precis, ja. jag såg en intervju Med Seth Rogen På The Daily Show när han pratade om det här och <clears throat> Som sagt så är det ju en, han som har skrivit Filmen, det är ju hans, hans Berättelse om när han fick cancer. Och det är Seth polare. Så Seth Ruhans spelar ju mer eller mindre sig själv. Um, och de försöker illustrera den här berättelsen av hur, hur de som vänner och han som person uh, hanterar den här situationen. Som kan vara rätt kämpig uh, att ta sig igenom. Um, och uh, det, jag tycker den är väldigt välskriven. Bra skådespelareinsatser av alla inblandade. Uh, det, jag tycker, det, är lite, det är lite konstigt att säga det men jag tycker nästan att det är en feel-good-film om kanten. Mm -hmm. Håller ni med mig? Nej. Ja, jag håller med. Jag håller med. Alltså, jag tycker att det <laughs> känns som att man har försökt se det från den ljusa sidan. liksom. På äh. något sätt. Det finns liksom, något positivt i allt på något sätt. Det är ju verkligen, ja, jag, jag... verkligen inte en tung film. Alltså så här, oh nej han har cancer och ångesten, ångesten, ångesten. Det, är ju verkligen... det var några, jo, det jo, det var det... några jobb jobbiga scener ändå. Fast ingen genomgående så var det ju att de försökte ja, liksom är... se lite... Det är väldigt svårt att göra en cancerfilm utan att ha lite gripande, rörande breakdown-scener. Men liksom överlag så var det ju inte en svår smält det var inte melankolia om cancer. Nej, det var det inte, som du var. Det hade varit lite jobbigt. Vad ja. ty tycker du, Tommy? Jag, jag, jag, hade jag lyssnade på den här recensionen som, från Hardware Intercept. Den när jag varit väldigt peppad. Jag tyckte om det var en recension, faktiskt. Så jag såg den nästan direkt efter att jag hade lyssnat på den här recensionen och hade rätt höga förväntningar. Jag tyckte att den var så sådär. Jag har varit riktigt besviken, faktiskt. Uh, jag kände inte alls någon slags uh, Sympati eller någonting För den här uh, karaktären Som har någon slags flickvän som håller på att runt Och plötsligt att han har cancer och sånt där Utan uh, det, det, det kändes som en uh, Blandning mellan uh, Horrible Bosses och uh, <laughs> uh, Garden State Någon slags uh, Mörk uh, indie-komedi Jaha Jaha mm, Ja, men att ska, ja att det ska vara lite så här indie soundtrack eh, Iron and Wine eh, nu kanske inte de var med och gjorde någon, men, men någon slags singel songwriter bakgrund nu ska vi lite så här, små videohan ja precis det säger vi rätt så mycket om den här filmen den, den försöker vi vara kanske för det, det känns som den inte vet vad, vad den vill egentligen om det ska vara någon slags film som tar cancer på allvar eller om det ska vara någon slags Fast jag tycker att det vet en precis alltså jag tycker att vet den, visst, den vet att den vill liksom vara en lite lättare film men den vet också att den inte kan ducka för de här lite svårare scenerna och lite djupare mm. alltså om, om han, han, igen, han skriver om sig själv han kan ju inte bara välja att ignorera liksom nej jobbiga, men när, när, när jag... han, han vill göra en lite lättare film han måste ju faktiskt ha med båda och då är det är klart att den kanske kliver sig lite i den här roligt versus sad. Men det får den ju faktiskt göra Och jag tycker den gjorde det jävligt snyggt ja, jag, jag tycker att det, det känns som att han har lagt 50% energi på liksom Det roliga, ah. 50% energi på 50. liksom Det är eh. 50 Va? Ja, ah. ah. ah. ah. kanske oh. det är det, alltså. ah. Men det, det där är liksom klaffar tycker jag Att den, den liksom Antagligen så skulle de ha lagt lite mer Krut på det roliga eller kanske lite mer Krut på det mörka och sen hade det liksom Den andra delen legat som liksom En slags bakgrund för, för eh, jag, jag vet inte Jag tyckte den var, det var en axelryckning Jag kände ingen sympati alls När han skulle operera sig så tänkte jag att, Ja, dör så dör men... ja så, <laughs> det, Men Jag, det, jag kände, kände såhär People dies alltså, jag, jag, så, jag håller inte med dig om att den, att den uh, kändes konstig att den inte riktigt visste Vart den skulle vara, men jag kan dock hålla med dig Om att jag inte kände att det jättestor Sympati för Han är dem Alltså som jag känner sympati, men jag känner inte någon så här riktigt där. oj, det här är en livshotande sjukdom man håller på att dela med, utan det kändes rätt. Kanske lite väl lättsamt. Men, men resan dit känner sig jävla lång och inte sägande. Alltså egentligen, vad är det som händer när han får reda på att de har cancer tills han ska göra den här operationen? Det känns som det är den här transportsträcken mellan det, liksom det, de sitter i soffan och röker lite gräs som de gör i alla Sertrogan-filmer. Alltså jag inte, jag gillar Settrogan, jag älskar Superbad och sånt där. Sen tycker jag förstås Pineapple Express är helt värdelös men Ja Det känns som att en grabbar har gjort en film för att typ, så hedra honom och sen ska de liksom röka lite gräs och ha lite kul. Alltså, det... Lite småfianter tycker jag. Och det är det var han är, Settrogan. Åh. Alltså, ja, vad är, är det som händer där i mitten då? Kan ni berätta? för mig? Nej, men, alltså, liksom... nej, men det är det jag säger. Du, alltså, det är liksom, just den här cancergrejen tycker jag är lite, kanske lite svag. Alltså, det, jag tycker det är en väldigt bra film och jag tycker den är härlig att kolla på. Men som sagt, det är en feel-good-film om cancer. Alltså, det, som sagt, det känns inte så livshotande som det borde göra. Nej. Och jag det gör det faktiskt, Det håller jag med. Men jag, jag tycker ändå att den... Eh, jag tycker ändå att hon får ut sitt budskap. Alltså så som den vill. Jag tror att den lyckas jävligt bra med det den vill. Och jag, jag tycker väldigt mycket om den. Men som sagt, just det livshotande kanske saknas lite faktiskt. Vad är budskapet med det? Du fattar inte heller. finns det något Att allting här? kanske inte behöver vara negativt. Liksom? Att man måste ju faktiskt <laughs> försöka göra någonting bra av det också. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men kan, kan du inte hålla med om det? Alltså, för... Kan inte hålla med om att den försöker göra någonting bra Av, av en dålig situation att det, det, Han har 50-50 odds Visst, det är jättestor risk att det kommer gå illa men det är också lika stor risk att det inte göra det mm. Varför fokusera på det negativa När du är lika stor chans att faktiskt klara det Men det känns som man bara viner igenom det hela filmen eller typ så här, Jag skiter i det, typ, det Det kommer gå bra typ, att försöka övertala sig själv Men egentligen är han ja, som yes. är Jo jo men, men jag känner ju inte det Jag får ju bara det liksom så här skrivit på näsan Lite mest att ju hon, Han drar ju till den här psykologen som liksom förklarar för oss Tittar att så här ligger till, så här mår den här personen Men när jag ser det när jag bara ser honom som karaktär så känner jag inte det. Jag vet inte någonting utan det är därför de får släga det, det är här. Nej det, men det är väl också lite det att de använder eh, liksom, psykologens soffa som en, en plot device. Alltså liksom, när du ser honom interagera med sina vänner och världen omkring sig så kanske han inte vill visa liksom, riktigt så dåligt anmål. Så då kan vi inte förstå det heller som publik. Så då använder de den här eh, psykologscenen för att liksom, få lite djupare insikt över hur han faktiskt känner just då. Ja vet inte, det kan de väl göra? Ja, det gjorde de väl. Och det, det du funkar väl jättebra liksom. Det, det är väl nästan det bästa sättet att få igenom det här. Alltså jag menar att de kan väl visa ut den att du använder psykologen. Niklas, du sitter mest tyst. Sitter du och käkar, eller? Ja. <laughs> uh, vad pratar du om? Nej, ja, vad ska jag? Jag har faktiskt suttit och lyssnat. <clears throat> alltså, jag är väl lite som vanligt här. Jag ställer mig lite mitt i mellanhand. <laughs> försöker medla lite. Uh, uh, det jag tycker mest om filmen, det tycker jag är de här... Uh, typ... Uh, de här hur... Uh, Uh, ja, vänskapen då växer fram mellan han och hans uh, uh, psy psykiatrier där och uh, hur deras um, okej, okay, det, det är ganska obvious tycker jag i för sig vad som kommer att hända, uh, men jag gillar liksom, jag, jag tycker det är fina personporträtt även då Seth Rogen som man i början kände att det är en till såhär, Seth, Seth Rogen man kan känna att han spelar samma roll i alla sina filmer såhär, uh, såhär, uh, uh, Seth Rogen. Uh, uh. Och, men jag tycker att han passar bra in i, i, i sammanhanget på något sätt Kanske att jag tycker att han Adam är li, lite tråkig Jag tycker han är värdelös alltså han, han ger inget direkt så här större avtryck, tycker jag Dock så visst på slutet, jag bryr mig, jag bryr mig faktiskt liksom hur det ska gå inte som Tommy där som mässigt och luckar faxarna. <laughs> Helt cynisk. Nej, men, nej, men jag. Jag, um, jag tycker inte att det är Det är väl inte en av årets liksom, bästa filmer direkt. Men jag tycker absolut att den är sevärd. Och um, jag tycker den ger en intressant, uh, ett intressant perspektiv på, en, på den här cancergrejen. Cancer och där jag kan säga, jag såg en liknande film. Med Seth Rogen där med Adam Sandler. Adam Sandler är någon komiker Fanny som drabbas av cancer. Aj, förr, ja. Den tycker jag är helt rutten. Och den är typ två och en halv timme lång också. Det, det, det är helt värdelöst. Så då tycker jag att det här. Liksom... <går> ja, men den är skit har, har ni sett den? Ja, jag har sett den. Ja, jag tror det. Ja, Skitkast. Men den här, då framstår den här som ganska mycket bättre. Därför var jag inte så peppad på när jag hörde om plotten och kände att ah, men det här har jag sett någonstans förut. Men jag tycker att det här är mycket, mycket bättre. Helt klart. Ja, det håller jag med om. Den är bättre än Fanny pipa verkligen. Men... Det eh... enda jag faktiskt inte riktigt, riktigt gillar i den här filmen som jag har problem med är att så har massor av så jävla ful. Jag så jävla löjlig han hade inte typ hela filmen. Fan, du rakade skallen. Own it, motherfucker. Own it. Så jag också skämdes där i de där scenerna när han ska gå fram och försöka ragga på tjejer på krogen. <laughs> ja, lite, lite. jag lite. Jag, jag satt och bara, åh! Det är påminner så om mitt eget... <laughs> med, med har du också Ja, en tja jag har ja, och, jag bara, du ser lite mager ut. Men, ja. <laughs> Nej, men det, det fanns lite pinsamma scener. Un, undrar hur många är det som faktiskt har testat det här nu efter den här filmen? Tror du att det är någon som har faktiskt har testat så här vad fan, jag måste testa cancer i Nej. Jag, tror, jag, jag tror inte det faktiskt. Jag tror det, att det är, någon, det det är, är lite säkert, smaklöst. Det är säkert någon som har gjort det. Ja, någon, något jag läser, så fall. Ja, Jo, jo jag ser inte att är en bra person. Men någon, <laughs> någon har ju fan gjort det. Någon har ju bara shit, Det ligger någonting i det här. Ja. Jag är fan tveksam. <laughs> Men du, du har säkert rätt att det finns någon. Man hundtricket liksom. Ja, men det är, det är lite skillnad. Hundtrycket, cancertrycket. Skrättrycket funkar sådär. Daniel Gleisner på så att det funkar, men jag har aldrig fattat hur det går till. Jag skulle säga att det funkar, men du har aldrig bevittnat det. Nej, precis. Jag har hört historierna, men jag har aldrig sett det in real life, som man säger. Mycket snack och liten verkstad, Gleisner. För, för Frågan så sak, bara för att gå tillbaka till filmen. Eh, skulle ni kunna se om den här filmen? Uh, ja, kanske inte nu liksom, på en gång Men uh, jag skulle kunna se om den Om uh, jag vet inte, Något år igen kanske När de får fått läggas lite Nej, men jag tyckte den var bra Men uh, uh, ja Inget mästerverk uh, Nej, uh, jag, jag tycker inte den är dålig Men jag tycker lite mer, det är en axelryckning Man, man har sett det och Jag har ingen sympati för karaktären alls uh, inte ens med hans relation med föräldrarna eller någonting sådär, jag tycker det ja. är... Äh, Nej, det, det var lite tråkigt, mm. jag. jag. fattar inte, vad, man får ju aldrig någon mm. grej med pappan var hans eh, Alzheimer okay, eller någonting sådär har han väl... Men det, det är väl... T... Jag vet inte, det känns som de försöker slänga in lite så här, lustiga karaktärer för att det ska vara lite så i, i Indie. <laughs> indie? Men... Fråga, vad... Äh, var... Vad tycker ni om, uh, nu byter jag spår här igen, vad tycker ni om han, Joseph Gordon-Levitts 500 Days of Summer? Tycker ni om den? Nej. Gillar du den inte, Tommy? Nej, jag tyckte inte om den. Jag har tappat allt det där det var... med jävla Garden State och Lost in Translation. Jag älskade såna filmer. S -s -s Små, smala, liksom, indie-komedier. Jag tyckte inte om eh, Little en... Sunshine heller. Den tycker jag var bra, men jag tycker 500 Days of Summer känns väldigt så här, uträknad. Så här, liksom, att de verkligen så här, ah, vi måste ha med de här liksom, eh, ingredienserna för att det ska bli en så här, bra indiefilm film så här, Soundtracket måste vara det och det och det. Jag tycker inte det känns genuint på något sätt. Nej. Jag tycker det kändes mer eh, trovärdigt den här gången. Det är den här det som oroar mig att det är samma jävla regissör Mark Webb som ska här Eller han har väl, de har väl spelat in klart nu, Spider-Man. Tänk om det är samma sak Spiderman, att det blir, kanske blir som Spiderman 3, att han blir så skjut emo in det typ såhär, lyssna på eh, Arcade Fire, oh. typ <laughs> Let's catch oh, a bad no, guys, och uh. sådär på sig sina här headphones som <laughs> typ så här eh, kokos har lurar typ så och så går en Neo Bible igång med Arcade Fire. <laughs> Låter som en dröm. <laughs> tyvärr tror jag inte att det blir så, eller ja, tyvärr, tyvärr. Ehm... Um, Ja, ska vi sätta betyg på det här? eller någon som vill säga något mer? Nej, vi kan sätta, jag säger väl eh, hyden. Ja, ser den Hyrden mm. oh. Det är ändå ganska bra betyg Ja, hyrden, ja. hyrden ja. Ja. Ser den, då de menar att man ska ja. gå på bio, ja... ja Köp den, okej okay, ja. Ja. ja, bra Ska vi dra vidare? Tommy, eh, ursäkta att vi hoppade över dig, men du har ju sett Contagion nu, eller hur? Ja. ja jag tänkte kan du prata lite om det? Nej, du... jag vet inte. Ni var så hela elak. Nej, men inte. kom igen. <laughs> det var inte meningen att det så. Jag trodde inte att du ville prata om någonting, så att... Eh, det var ja, eh, men... Nej, men vad finns det med att säga om Contagion? Du, jag tyckte du hade en per, riktigt bra eh, recension för var, kanske bara tre avsnitt eller något sådär. Mm. Så man kan gå tillbaka och lyssna på henne. Jag var ju bara ännu mer peppad på scenen här. Jag håller ju verkligen med allt jag mm. sa om Contagion. Att för, för det första är det väl en av årets bästa filmer. Och det är ju lätt Steven Soderbergs bästa film han har gjort. Jag kan inte komma på något bättre. Jag tyckte Erik Brokovich är helt bra faktiskt. Men det här är ju lätt hans bästa. Det som är så bra... Som jag älskar med den här Är att det är, karaktärerna i filmen är, Känns väldigt eh, intressanta att följa Och jag gillar att de på, De gör på något skickligt sätt Att man Allting utspelar sig på olika platser Att du får följa Matt Damon till exempel Som en slags eh, eh, Vad fan heter det medelklass eh, Som bor i, i Suburban Och sen har du ju den här eh, heter hon, eh, Gwente Paltros eh, Nej, det är K Kate Winslet Det spelar ju Doktorn, gör du Mm, precis ja. Får man ju följa hennes utredning. Sen har vi ju eh, Jud Law som en slags filansjournalist som har en egen blogg. Alltså, det är ju de här karaktärerna som har olika liksom, status och liksom eh, inställningar för den här liksom epidemin som bryter ut då i eh, världen. Och jag tycker det är skitsnyckt gjort hur man liksom hoppar mellan Hongkong, Japan, USA. Och jag tycker att. att Filmer har ju mycket problem med att det kanske blir lite rörigt i huvudet när man håller på att hoppa bland annat med karaktärer och sånt där som inte har något gemensamt med varandra egentligen. Men jag tycker den här filmen lyckas perfekt med det, faktiskt. Den känns inte alls krånglig eller det, det är ingen, ingen jobbig dialog heller utan den är jävligt eh, snyggt skriven och lätt att komma in på. Man fastnar på direkt. Är skitspännande är den faktiskt. Eh, mm. Sen musiken också är ju hur bra som helst. samma snubbe som gjorde Drive-musiken, driver. Cliff Martinez. Ja, Cliff Martinus. Som också är helt eh, grym. Kanske inte lika bra som Drive Musiken, men eh, inte långt ifrån. Han är lätt årets mm -hmm. bästa musikkompositör. Ah, ja, det du. tycker jag. Eh, sen. Eh, nu ska vi inte avsluta slutet, men jag tycker att slutet också lyckas väldigt bra faktiskt. Eh, skitbra slut för Att Allt ja. de liksom. Eh, knyter ihop säcken på, bara, på ja, det är hur, hur bra som helst. Fem, de sista fem minuterna är, får man som gåsud faktiskt. Ja, jag vet. Jag satt och hoppade där i biostolen så Thomas fick nästan så här <laughs> försöka lugna mig där lite. Liksom. Så day då, one då, då, kommer då... ut som sista text. Ja, det är helt sjukt. Det är, det är ja, att det, man får följa de här det. dagarna. Att det börjar liksom day two och sen hoppar liksom mm. ja, flera och, och håller på till nästan 180 dagar eller någonting sånt där. Nu ska vi inte säga hur många dagar kanske, men jag tycker det är bra så fan det enda jag känner är att de manliga skådespelarna kanske tar lite för mycket plats medan kvinnliga huvudrollsskådespelarna känns nästan som de dör en efter en. Ja, de, <laughs> de flera av de några av dem dör och någon blir så att, äh, sitter i Hongkong där hela, hela ja. filmen. Det är, lite... det är ju killarnas film då. Även den det är en marknadsförs som en ensambelfilm liksom med många så stora stjärnor, både killar och tjejer. Mm. Men i slutändan så är det väl lite Guys World. Mm. Och ljudlås äh, karaktär tyckte jag var väl lite CC där. Uh, det var helt intressant bara, men jag tyckte väl... Uh, det har varit väl lite för mycket... Eh... Lite eh, överdrivet kanske. Ja, ah, ah, precis. Lämmig eh, blogger-aktig. Ja, ah, ah, typ. någon slags Aftonbladets eh, freelance-journalist känns det nästan. Liksom. Ah, ja, lite eh, så Lawrence Fishburne gör ju typ... Han är, han är en lätt favoritkaraktären. Han är ju så jävla bra i den här filmen alltså. Ja, ah, det och, känns tryggt att han nog menar det. Ah, eh... Det är väl han och eh, Kate Winslet tycker jag som hur bra som helst. Men det är intressanta karaktärer att följa. Uh, Matt Damon är ju... Matt oh, Damon tycker jag är fantastiskt bra också. Ja, ah, det är verkligen. Men det känns lite... Ja, jag vet inte, det, det, det är det som är så bra med den här filmen. Att man får följa alla liksom, olika perspektiv. Hur de som jobbar med liksom, den här eh, medicinen, hur de liksom arbetar. Och får man följa den här medelklass Matt Damon-familjen då då. Hur de ska ta sig igenom här och vänta liksom på att få det här botemedlet mm. och sånt. och så, samt, Samtidigt de som är i Hongkong också försöker lista ut var det här kommer ifrån. Jag tycker ju snyggt att det är... Vad är det? Kanske fyra olika stories och sen liksom knyter de ihop det utan att det blir rörigt i huvudet. är äh, skitbra. Det är lätt en av års bästa filmer här alltså. Yeah, yeah. Nej, mm. äh, se, se den. Köp den. Se den, se den och köp den. Ja. Mm. Den ska lätt ses på bio. Kamerabetet är också så jävla snyggt tycker jag Emilio, vad väntar du på? Ja, nej, jag vet inte. Jag, vi får tydligen tagga det. Är bara som sagt, vi skicka lite pengar till oss och gör det. <laughs> ja, den här ska. Ja. Det, det, det är nog svårt att tänka sig att man kan göra en slags sån här epidemifilm på ett bättre sätt än contagion. Jag älskar ju outbreak, men den här är ju bättre. Det här är nog den bästa jag har sett när det är en slags smitta som bryter ut epidemi. Jag tror inte komma mm. på något bättre. Men jag, jag fattar att den har ju ändå fått så rätt mixad. Eh, Rektioner många som tycker att den är rätt så tråkig och sånt där. Men det, det kan ju ja. fatta. Jag... jag har hört lite åsikter om att eh, den skulle vara. att, att Som det är så många karaktärer så hinner man inte liksom gå på djupet med någon av dem. Men jag håller, jag håller inte riktigt med. Jag tycker att den är lagom långt som den är. Jag tycker den är perfekt har perfekt längd. Hade den varit eh, fortsatt så tror jag att det kunde ha blivit lite sekt faktiskt. Mm. Jag tyckte den var perfekt. Så. Alltså jag har inga inga liksom, minuspoäng att dela ut överhuvudtaget. Nej, jag jag... det kändes aldrig Jag, jag satte ju fyra förstås på filmtipset. jag Egentligen ska det fan bara pang in en femma egentligen tycker jag. Det, det är väl sådana ja, alltså jag, jag gick ju på känslan på slutet där att de sista fem minuterna var så Fantastiskt bra att, ja men det här måste ju vara musiken är ju, nu, musiken är ju så Musiken är så Kanske att jag måste se den en gång till För att verkligen liksom ja. Sätta ett uh, riktigt tyg Men ju, känslan är att det är ja. full poäng Nej, ja. ja. ja, slutet Uff. Då blir man helt så här. Satan, djävlar var <laughs> grymt <laughs> Ja, men lite så man, man fattar inte vad som händer liksom, de första 20 sekunderna. Ni ska inte säga för mycket, men så, aha, vad är det som hände nu då? och sen när sist den här texten kommer upp i slutet så här, då, då mm. bara ah, det här är ju så jävla coolt alltså. Oyes, oh oh ja. yes. <laughs> mm, ja, lätt en av vårs bästa filmer. Vad har vi mer då, på tapeten? Finns det finns väl inget mer att recensera. Jag tror Ska det? ta en musikpaus kanske? Nej. Det gör vi inte. Vi är klara. Vi är klara. Vi, vi, vi, vi, skulle... vi har inga nyheter och sånt där. Det blir lite kortare avsnitt. Men... Uh. Vi, vi, vad, vad, vad börjar vi. Vad vi, vi skulle rekommendera, rekommendera var sin julfilm som det börjar lacka mot jul. Ja, då kan du börja, Niklas. Okej. Okay. Då börjar jag med, eller då säger jag att min favoritjulfilm det är Home Alone, alltså ensam hemma, <laughs> med äh, Michael Kåkling där från äh, 90. 2 eller vad nu är från 89. Mm. den är ganska gammal men fan den såg man ju den såg man ju hela tiden. Uh. Tror du den håller fortfarande? Jag har inte sett den på typ say, uh, uh, 15 men jag år tror kanske. Fan att, jag tror nog att den håller. Alltså jag tror nog att det här med på slutet när fällorna där med när skurkarna ska göra inbrott och så får de så här. Uh, ja, vad, vad, vad råkar de ut för de halkar och slår sig och lite sånt där. Det tror jag kanske är lite, uh, inte riktigt håller lika, att det känns lika kul idag. Men hela den här ljusstämningen där med hela den här stora familjen som bor i det här huset. Och den där, uh, hans lilla kusin där som dricker med sin Pepsi och kissar i sängen. Lissa <laughs> klassgrejer. Och den här stressen alla ska iväg och åka till... Jag, jag tror de ska åka till Paris, tror jag det är, Första filmen. Mm. Eller om det är Miami eller hur fan du har... Jag blandar ihop de två. tvåan. Tvåan när de är i New York tycker jag väl inte är så jättebra. Det är mer samma grej fast. Igen. Igen. Mm. Mm. Mm. Äh, jag, jag kommer inte ihåg, jag kommer ihåg mm. det. Jag älskar det tvåan när jag var liten också. Än fast jag mm. föredragde äh, första filmen. Men, ja. Jag kommer mm. bara tänka på, på hans, vad det, hans ankar eller nåt. Look what you did you little jerk. Du fanns med inte när de här <laughs> ja, filmerna äh, drog igång hur mycket du jag var faktiskt två bast när den här kom när den var ny. Jag kommer ihåg när jag satt i bilen med mina föräldrar. Vad kan jag vara när ensamma har kom med kanske 6 7 år Glömmer aldrig bort det så när, man, när man skulle gå på bio för hade man ju inte internet eller någonting så då eh, drog vi alltid vi drog alltid på McDonald's först innan jag och mina föräldrar och satt och där och då köpte pappa med sig DN kanske var kulturblad som bläddrar man till baksidan så var ju alla biofilmer där. Och så kunde man liksom synka in med tiden Och då sa de att nu, ah, Ska vi se ensam hemma Och så tittade jag på den här bilden Så fan, då är ju liksom ett hus Som eh, poster och ser någon eh, Massa med tjuvar Deras tjuvarnas ansikten som hoppar fram där Och då tror jag att det var någon slags skräckfilm Så jag vågade inte titta på den Men sen <laughs> efter övertalandet Så åkte vi titta på den Så det var en riktigt bra biupplevelse. Ja, okej okay. <laughs> Ja, oh, Joe Pesci är lite creepy. <laughs> hey, jag, vet, jag vet inte vad jag tror det skulle vara. Jag tror att det skulle vara en skräckfilm. Ja, den är lite läskig bitvis tycker jag. Men hans granne där som är ganska... Man vet inte riktigt vad hans motiv är där i början. Ja. <laughs> <laughs> Ska vi vidare till <laughs> Nej, ja. Mm. Ja, Jag kan hålla med Det är en bra julfilm. Ja. Bra val. Jag tänker bara... West Wing... Um, Alltså öppningslåten är ju väldigt amerikansk Kolla ni någonting på The Kennedys? Nej men. Nej jag har inte Nej, okay, Nej. ja Det, det är ju det mest amerikanska Patriotiska introt jag någonsin sett West Wing måste ju vara det som hade Det som ledde kampen innan The Kennedys tog över Så Super du patriotiskt intro Outro i eftertexterna det är så opassande Det låter som en sån där 90-tal som jag kallar kalkin-komedi Och jag kan inte sluta tänka på Home Alone När eftertexterna börjar rulla Det är jätteopassande tycker jag så att Det är skäms du som skrev det, <skratt> det är som uh, Men min julfilm glatt. Ja men du vet Men ja, min julfilm är uh, Faktiskt en av uh, de filmerna som jag hade med på Min uh, bästa filmer någonsin Det är uh, A Macre for Christmas Mm -hmm. Både Halloween och julfilm Too obvious Too obvious, ja, <laughs> nej. ja. ja. nej men det är som sagt Jag bestämde mig faktiskt att jag skulle ta med den här filmen När jag pratade med Tom i min dröm i natt. I, ja. jag, jag drömde att han ringde mig i morse Och så då vi pratade vi om, om när vi skulle köra Och hade du hört något från Niklas? Nej han hade inte hört av sig om han ville köra vid 13 eller 12 Ja ah, men vad har du för julfilm? Jag tror att jag kör på Nightmare Before Christmas ah, Okej okay. ja, men bra, köp det, kör då det fick bli det. Mm. Fan var realistiskt ändå. Ja, jag vet. Det var <skripp> och sen, mm. sen, sen, jag är lite creepy. Sen medan jag pratade om det här så satt eh, Kim och uh, spelade Skyrim uh, Brevet Och uh, Sen slutade det hela med att jag och in i Skyrim och så var vi i Skyrim och så vi runt i några dungeons och folk. Kim, det är din första fråga. <laughs> Emilio, får jag en fråga. Uh, Kim har berättat för mig att du ofta blir väldigt arg när du spelar Skyrim hur, hur står det till med humöret? Det, det vet jag inte vad hon pratar om. för jag fråga en sak? Hur har du kontakt med Kim? Niklas. <laughs> uh... Nej, vi vi, vi jobbar, på, jobbar på samma jobb faktiskt. Ska jag vara orolig? Nej, det är lugnt. Jag, jag, håller, jag håller koll. Nej, det, är, det är lugnt, säger han som att... Nej, nej, nej. Om du inte vill så skit. Nej, men okej. Okay, det är lugnt. Ja. Jag, jag, jag, jag, jag, skiter, jag skiter i det. <här> <här> uh, men, tack, tack för tanken i alla fall. Nej, nice. det är skönt att höra att du är min tid. När det behövs. Mm? Ja, precis. <här> <här> nej, men det är lugnt. Nej, men det är lugnt. Nej, men det är lugnt. Åh oh, gud, du får köpa din egen härlig kväll alltså. Oh, yes! mm. kul. Ja, ah, min, ja. Min, min, min julfilm. Jag, jag, för mig att den här gick, eller kan gå fortfarande på TV3 den 25 gör väl varje år, någonting sånt där, dagen efter julaften. och det är eh, Die Hard. <laughs> tycker jag är så ah, sjukt bra julfilm faktiskt. Jag vet inte varför, det är en film som jag är uppväxt med där Jag vet inte hur många gånger jag sett den särskilt Runt eh, tiden för den visade sig på TV3 eh, Kommer jag ihåg Så dagen efter julafton så gjorde man ordningen Senapsmacka med skinka Och så lutar man tillbaka så bara njöter det här eh, Actionspektaklet En av världens bästa actionfilmer och lätt den bästa julfilmen Kan man säga julfilm? Jo men det tycker jag Ja det tycker jag bara om du, kopplar, om du kopplar till juletid så är det från en julfilm. Ja. Men det, det, det är väl utspelser typ den dagen innan julafton här för mig. Eller där. Där har. Det är väl julafton, de firar ju på juldagen där så det blir väl, ja. För julafton för dem är ju som den 23 för oss kan man säga. Mm ingen ringde med, ja. Ah, vad ah, ah, men, ah, men, Ja, men de, du, de, de har ju sin... De sina har ju, sen... 50, ju. Ah, Ja, Jaha, du menar våran julafton för dem som ser... Ja, okej, okej. Precis, det är någon slags kontorsfest de har där de dricker äggtoddy och... <laughs> Nakatomi Plaza. Nej, så svårt tycker jag. Nej, skitbra. Vad tycker ni själva om den? Nej, klart ni gillar det, det är en fråga. Jag har aldrig okay. sett det Jag har aldrig sett dig hard. Nej. Men det är, en, det är en helt annan generation. Det är det, det har jag först. Alltså, där, han växte inte upp med Die Hard på samma sätt som du och jag, Tommy. Han växte upp med... Har du inte sett Twilight. Die Hard, Emilio? Jag har inte sett Die Hard. Mm, mm, mm, mm, mm. Du sett die hard? Har du sett <laughs> den?! Jag slår av Markus till stolen nu när jag jobbar. <laughs> jag har du sett någon, ingen Die Hard alls? Jag har inte sett någon Die Hard. Varför då? Jag har aldrig haft intresset. Alla alla mina vänner älskar den. Jag har aldrig sett den. Jag har bara inte... Kan du inte se Die har det i nästa avsnitt? Vad sa du? Kan du inte se Die har det till nästa avsnitt? Jag funderar faktiskt på om jag skulle kolla den på den nu i julen. Om den nu går. Ja, men se den utan reklam och sånt där. Jag vet inte, Se 1 och C2 också, för det också utspelar sig kring julen, väl? <laughs> ja, det är det. <laughs> ja. <laughs> jag vet inte det, jag, jag börjar alltid flytta när jag tänker på två. Det är en, en av mina favorit-action-scener där där. <laughs> den springer in i det här planet och så kommer en massa med granater, så hoppar han in på sån här, den här stolen ska skjuta sig iväg. Vad heter det? Vad heter den här stolen man skjuter iväg I planet när man kraschar liknande Stol Skjuter han upp sig från det där planet Och så sprängs allting bakom det är Han skriker i den kameran Såhär Nej vet inte, det är så episkt den scenen Bra, då har jag någonting att se fram emot Ja han med en och då, jag vet inte, han, han är ju sjukt Lik mig tycker jag där i, Där jag rätt säkert, han är tunn här på sidan Typ ändå Kämpar för att ha kvar det sista håret på skallen <laughs> Hårig bruschen ja, Men klipp det då, för att No, it's all I have Jag vet inte, om, om 10-15 år så kommer jag se ut som Dagens Bruce Willis, här rakad och Var <laughs> gett upp ja, men... <laughs> Ja, men det kan nog passa bra. Mm. Förresten har ju, har ju min flickvän sagt att jag ser ut som eh, Tobias Finkin från Arista Development. <laughs> <laughs> Så nu har hon börjat kalla mig för Tobiasu. <laughs> Tobiasu som din bror, det blir jättekonstigt. Ja, det blir kanske uh. Ja, förutom det har vi nog mer då. Ska vi rekommendera någonting? Eller? Ni har, kanske inte har någonting. Det där var min rekommendation Ja det var det vi skulle rekommendera, vi skulle rekommendera julfilmer. Bra och då kommer ni inte ja. höra något nytt avsnitt från oss Innan eh, julafton så vi passar på att önska god jul till alla Ni kan följa oss också på För första Facebook på Tommy Filma, Niklas och Emilio Och sen Snälla, har vi Twitter på Facebook Ja <laughs> sen har vi Twitter också eh, Niklas De kan väl du bäst Niklas Lundqvist QV eh, Mellow in Tokyo, det är Emilio då Och eh, Tommy Understreck Jansson. Jansson, precis. Ska ni följa oss på Twitter Johnson, och ställa frågor om ni nu känner för det. Sen annars så ses vi väl nästa vecka. i är julafton, men vi kanske knapar ihop någonting då. Vem vet? Ja, kanske vi gör. Ja. Vi, vi, vi skiter i sånt här jävla säsongsuppehåll. Så jobbar inte vi. De, de kommer när de kommer. Jag för rosta, jag här, är, här är ingen som blir ledig. <laughs> <laughs> Nej, för att vara ledig krävs det att man ska jobba för någonting också. Ja, hejdå! ja ha det bra. Tack för Hej